اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَا تَوْرَاتَ فِيهَا وَهُدَوْمُ وَنُور نو <تصفح> دیکھیں اللہ جلل جلال ہو دا تورات وس بیان یو دي اهلي کتاب و تا الله جل جلال او په خپل اسلاب او په نمونه باندې دتلو ترغيب ور کوي او دیت په تورات کې د نبی له صلوات و سلام بیان شو چې اخیری پیغمبر برعزي او پاغه به ایمان لړه نو هغه ترپ تم ده ان انزلنا التوراه لو یکنا مون نازل کړه تورات لرا فیها بدی تورات که هدن هدایتو پغی که هدایتو صحیح عقایدو و نورن او نورو نورانی احکام یچا پغی عمل کو نو دنیا او آخرت کې الله جل جلاله او طرف پاګه نور حاصل او اوغه نور دو اعمال دي چې انسان تکله نور حاصل شي د الله په احکاماتو سره نو دنیا کې الله تعالی وتا اساني ورکی قبره خیرت کې مسانه حاصل شي دغه نوراني احکام په دنیا زمونه او نور نور نفع کې نوراني احکام یو حکم به يحكموا چه پیسہ لبا کو پیسہ لي با کولي كان يحكموا زکه بي تورات منسوخ دا الله دتي ري زماني خبره کي يحكموا نو كان يحكموا پیسہ لي با کولي بها پره تورات باندي انبيون ا تيغمبرانو د موسى عليه السلام ن تريه عليه السلام پورې ایحکمو پی صلیب کولی بی آپده تورات بانده النبیونا پیغمبرانو اللذین اغا پیغمبران اسلمو چیغا تابیو دو حکم دا اللہ نو پی کولی نو دی سر احتراز را گئے اللذین اسلمو دا انبیاو سپت زکر شو دا اغا انبیاو نا چاہ دا اللہ تابیو نی دی دي. لا كورلا محمد کا جانے وغیرہ نہ غی اللہ کتابو باندې په سلې نه کوي اغه د دروغ د وې داوي کوي يحكم به النبیون به سلې بکول بهه پدې تورات باندې النبیون پیغمبرانو الئن انا پیغمبرانو اسلمو جتابه ود حکم دا الله تعالی نو سلې بکول لذينا پر کسانو هادو چې يهوديانو عادوا اتبعوا عن الكفر جسي کم ديني خلکو پای کې کافرانو عادوا يهود يانو ور ربانيون ينسب كل ربانيون خدای خلکو منسوب ال رب نه خلکو نو رباني هغه خلکو ته ویلي کېږي چې هغه صحیح اعمال صحیح عقاید ذکري او پاګه باندې توجه وکړي رباني خلک منسووب بسو رب اهل الله والربانيونا اي اهل الله چکم اهل الله خلقو نکان خلقو والربانيونا بيسليب کولين نکانو خلقو والاحبار او علما او د يهوديانو احبار جبد حبر دا دینه مراد علما او دی وال احبارو اله یود دځانکر باغیولکو ب محفیزو من کتاب الله ب ما په سبب د د اوس توخفیزو چې وات طلب قی شو د دی نه من کتاب الله د کتاب د اللهله اته یعنی توات ځکه الله تعله د دغه بیاوونه د دغه نکانو خلکوونه او د دا اولهما دهودونه مطالبه کړی او د پې په وسط تیتا سو بڈدی کی کتاب احفاظت کا وی په با پیسلے کا وی پدی با عمل کا وکانو دی علیه پدی تورات باندی شہداء شہداء گواہی کونکی علی حقانیت تورات وکانو دی علیه پدی تورات باندی شہداء گواہی ورکونکی پا دی نفت صلی اللہ علیہ د هغه زمانه دی نبی صلی الله عليه وسلم د زمانه يهود ته وی چې خلکو نه دا ريګي د امانو يريګي خطاب د يهود ته فلا تخشوا الناس تاسو مې ريګي يهودانو د خلکو نه اېوګي مان راړو نو خپل خلکو نه يهود نه ويمي راکولا وخشوا نه الله تعالی وي اېريګي زمانہ ولا تشتروا التاس مخلا بياتي فاياتن زمابند سمنن قليل اي وزلقو ټول دنیا کراجه مکه دالګره اودی بدل الله حکم بدلو په تورات کې ویلیکل کل مسله به مالدار غریب له مسله بدل بدلم پیسي به اغستین الله ودا سم کوي ولا تشتروا تاس مخ ورکوي بياتي فاياتن زمابند سمنن قليل وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ وَمَنْ لَمْ يَعْتَكِدُ آغا چاچا چا کی دون لرا بما پاس باندی انزل الله چِ نازل کری دی اللہ تعالی فَأُولَائِ كَادَا كَسَانْ چِدِهُمُ الْكَافِرُونَ وَهُمْ دِي كَافِرَانْ دِي او یا پیسل ہے انکلا دا اللہ حکم یا حکم نگانو عملله یخکوم اچ چې پیصلله نهکړه ینی د الله حکمم حکم اوونهه غ انکارې وکړو ځکه چې انکار کوې نو کوفر دی او ک ان کار نه کې پیصلله پې نه کې سر پین کار نه ې د حکم دی خو بیا هم سرکاردالت تهځې باهغې پیصلله نه کوې نو دا بیافی سک دی عملله یخکوچ چې پصلله نهکړه په اولا کا دا کسان چې د مل کافرونه همدي کاافاندي وکه طبنه عليهلیله تلامونږلییکلو علی هم په هوودیانو باندې فيه په د تات کې کطب فرز نه عليهمونږ پر سکړ وپریبانې تات کې دا حکم ان ننفس ساې نهغ نفسې کاې له ان نفسل کاې له نفسې کاله قاتلہ چې دی دکه په خطا کې دیت دی ان نفسه ی نهغ نفس چې د تکتلو ب نفسې تکلو اووبې تکتلو ب نفسې دا بکت لولی شي په مقابله د نفسې مله کې نفس مکت چې کوم قتل شو دی کسدن او ک ننسګه چې دا بلا په مقابله دستررکې کې دا. والینو توکفه او ټک سره توخفه اوستګه چې دا پا دا بهکلی شي په مقابله دستګه کېول انف او یکنن پوزهه چې دا تجه دا دا به کټ کو شي بل انف په مقابله د پوزه کې جد ارب کې پوزه کټکلو توئول اوضونه او غ چې د دا بهکټ کول شي په مقابله دغه کې وسیین نه اوغا چې اې توکل عبسنه قلعه او خل دوې توکل او دا بو کل شی بسنه په مقابل د غاخ کې والجروح او زخم نچ دې قصاص ذاتو قصاصن دا برابره والی دي دغه کې برابرۍ کول شي دا قانون دا غید پرمو چې ترسو پورې برابرۍ کې دې شي په زخمونو کې په قتل کې پانظامونو خرابو کې یو سړیو لګې د بل اندام خراب کو او پاږې کې برابرۍ کې دې شي نوتر هغه پورې به پاري کې برابرۍ کول شي او دې ته لیکيږي شرايع من قبل او شرايع من قبل نه چې څنګه دا غي د پارو او پاغه بننن کې رانګه نو د ازموند پرم داسې دي نو د ټول برابرۍ ده ها وړو کې د الک د خزلې وناي دا روغه د مشره د کشرره جنيده پهغه د او د کړه دا نو د کړه دا ټول برابر دي د وسيزو نصر بیا یو aka به غلام په مقابلې کې شکایتوله aka راولګي د غلامه قتل کده د مال له لهذا aka باندې شکایتوله او یو بل راولګي د زوی کتل کو نو بلر په مقابلې د زوی کې شکایتوله دا په مستثنا ته مستثناري ان النفس نفس او دین علاوه غلام مقابله غلام غلام مقابل آزاد آزاد مقابل کافر او ذمي مسلمان بدل د نفس کافر زمی م د مسلمان به حکم کړي کافر زمی او غران کې خذا سړې ما شوب شریف رزيل خو خراب دا ټول برابر دي یو نه ساوخ کلا کس دن د دې بل نه ساوخ کلي شي دغه دوه صورت به کې نشته او زمون پاکستان حکومت خو له بزا نو سړې بدلم وړ کیو بیا وا لس کاله پیسي لگے او حکومت کې او بیا بخيره کې حکومت فری دی ما پيګي دا عجیب قانون دی دا قران او دا حديث نه دي بل دا رزانه جوړ دي فمن تصدق به فمن تصدق اچ اچ صدقه وکړه به په کساس سپانلې کیسه معاف کو صدقه خپل رور ته خونو با خو فهوا د عفوه دا کفاره الله کفار دا کفاره دا د ګناونو د دو هو دا بخنة دا لهو کفاره فزد عفچدا بخنه چدا کفاره دا کفاره لهو د فرده ماف کون کی الله بده دغونه او نه ماف کی داغه تخول ماف کو یوته دیت ماف کو پاغه باندې صدقه وکړه ایسې دیوان غسل ماف کو الله تعالی بده ماف کی بده ګونه او نه الله تعالی ماف کی نو دا ترغیب ده ها وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وا معلم یخکم بِمَا ما اللَّهُ الله هو چا چې پصلله نکلا بما پا کوانې نو انزلله الله هو چې ناازل کي د الله دلافهله کا کسان چې دي هومللهلیمونونه هم د ظالمان دي ال زلم دی چې حکم نی د غ پهځای دا زلم دی مخلوقات الله په قانون باندې فیصله پکړه او پا دې دغه فیصله د الله د قانون نه بل قانون باندې کی نو د ظلم شو وکفینا الله او وکفینا وارسلنا الله یمن لے ګلی او علی آثارهم رستد یو او رستد دي پیغمبرانو رست نه و کفینا اللہ و مگیلیو پیدر پہ پی مسلسل الا اثاری هم رست د پیغمبرانو نا بعیس ابن مریم عیسا زیده مریم لرا مصدقن چې تصدیق کوونکيو لماد اغسوبن دې چې وړاندیو د نامن تورات دې تورات نا داګه تصدیق کو عیسا علی السلام ویلو چې دا کتاب د الله چره تورات د حق کتاب د الله راله لګلله داې احکامات حق دي د پیصلي حق دي دا غي اتمامه وکړو اعتهنا هو الله يمون ورکلودي سال اسلامتهنجله اننج ل في پغ اننجيل کې خودن هداتوسي اقادو و نورون او نوران يحقامماتته او و موصددکن او تصددي کوون ک دا دا اننجلو لما د اغ کتابنو د اغ مظامو د هي چې وړاند د د من توات د توات نه لونجلو د بیان کو چې توات حق کتاب د دا الله کتابدي لا ومنها الله نازل کده انجیل کمد تورات تصدیق او وحدا او هدایت او موعظه او نصیته نو هدایتو د گمراهن من الذلاله وموعظه او نسية عزو للمتثقین د فرض فرسگارانو وقلنا لهم وليحكم دين محکرو بسو قلنا لهم اعوذ تتم ویلو اومونږدي تېول <سؤال> یکم اهل لنجلی په کار دی چې پصللو کېنجلو والله بما پاغسو انزل الله هو چې نازل کړيدي الله تالا في په دغه اننجیل کې وعملله یخکم اچ چې پصله نقللا بما پاغ قواننو پاغه حک ملوبانې انزل الله چې نازل کړيله تاله ف اوولی کا دا کسان چې دی همملفاسی کوونه هممدي تون کدي د حد الله نه چې دا الله ده حد نه تجاوز کوي یا فسکه نه نو ګوره انکار ته کې نور هغه کافرون راغې ا د خدای د قانون په ځای بل قانون اخله آیا په کې اخواد خوکه کم کې نو دا ظلم دی او دا الله قانون پر دې بل تورځې نو دا بیا نو ته الله د قانون نه علاوه په بل باندې فیصله یا کفر دی یا ظلم دی او یا فسکه دی وانزلنا صدقات د قران بیانې و انزلنا اللہ او یمگنازل کرده پیغمبره و انزلنا اللہ او مگنازل کرده ایلی کاتاته پیغمبره الکتابا الکرآن کرآن لرا بالحق چې دا مشتمل ده پا حق بانده دا حق بیانده باگی حق خبری ده باگی مشتملن بالحق مصدکن او ده تصدیکن اونکه ده, ده, ده لما دا کتابن و بینده چی وڑانده ده نده من الكتاب دو کتابونونا التوراة والانجیل والزبور داغی تصدیق ومحیمنن ومحیمنن ومحیمنن که چی داد اللہ کتابونو وَمُحَمِنًا عَلَيْهِ وَمُحَمِنًا وَمُحَافِظًا وَمُحَمِنًا عَلَيْهِ وَحِفَاظَتْ كَهُنْ كَدِهِ عَلَيْهِ پَا کتابونو یا زکر داغی مزامین پا کی دی داغی محافظ دی داغی مزامین امراغون کڑی دی, دی. وا مهمنا علیہ او گوا د پاغي باندې داری گواهی ورکشم د الله کتابونه حق کتابونه نو فاحکم ته فیصله وکنه به اسلام بینهم پمزد دوی کې بما پاغه سره انزل الله تعالی نازل کړی دي ولا تتبعوا تتابی داری ما کوا او هوا هم د فحشات د دی عام ما جا کا معرزا عام جا کا پداسه هل کې چې ته اراس کوونکې پداسه هل کې چې ته اراس کوونکې عام ما داس نا جا کا چراغ لته تا منل حق د حقنا اے القران یعنی د قران ردی خوښات مونه د خو درجه مسله د کانو باندې د څنګه کور مسله په خپل کتاب کې غو بدل کړو زواد کړی د بارا د غریبو وا د کړی د بارا پکې پا فرق موجود و د مالدار او د غریب تراره پکې فرق موجود مالدار به زناوکړه سترګې به ولر ټولک بازار کې به وګرځي د ځان لیکلې او غریب بوکړه نغته به قانون نیسل اوه پکانو مالکو ولا تتبیت تبی داری مگوا احوا اهم د خیشاه د دی عما جا کا 50 سال کې چې aras کوونکې شه د اغسنه جاءک من الحق چې راغله تا د حق ناد قران نه لِكُلّ نَا لِكُلّ لیکل أُمَّتِنَا لِكُلّ نَا لِكُلّ لیکل أُمَّتِنَا فِي زَمَانِهِم لِكُلّ أُمَّةٍ فِي زَمَانِهِم جَعَلْنَا د هر یو امته په پخپل زمانہ کې جعلنا الله هی منکر من قوم د استاس سنا شراتن و من هاجا شرعتن شريعتن شريتو وَمِنْ هَاجَا وَ تَرِيْكًا تریکن وَاضِحًا او لا رواضح تَرِيْكًا وَاضِحًا فِي الدِّين او لا رواضحا پا دین کی نو هر یو امت پار اللہ امونگیو شریعت ورکڑو پا خبل وقت کی او یو بهترین لار در طریقو د عمل پار اغمو ورکڑو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ کَجْرِ وَوْتِوَى اوکو غُوْتِوَى اللَّهَ لجعلكم امه واحده امه واحده په دې برداشت لري سره خو نه هر زمانه خپل تکازي دي هر زمانه کې الله جدا جدا احکامات د غید از مايل پر را لګيلي او چې کوم اصلي عقاید دي توحید شوه د الله ذات او صفات مسله شو نو دا بار زمانه کې یو ده ولکن لیبلو وكم ولاله کې بللو بعض کوم ب بعض لکن دی دپاره چې الله جلله جلالو اای شو کې د بعضو په بعض او والله کلې لیبللو افمه تااکم والله شال الله هو کچې وخت الله تلهلهتن ګرزې بیا او تااس لره او متهدهتن ټولګې یو متفققتن الله شتن واحدده والله کل یا بلو کوم فيما آته کوم لیکن الله جلله جلال او ازایش کې تاسوباندي فيما پاخ کا معدکی آته کوم چې درکړی دی تاستا نونفسته بکل خیرره تاسوجلتی کوی مثارات کوی منډې وخه۔ خیراتې خوکارونو طرف ته نیکو طرف خاص الله تعلا ته نبل چاته مرجی کوم و په ستاسو د جميعیان ټولو فیو نببي کوم پس خبر بدر کې توته بېما پاس سبان دی تم چې وي تاسوی هیفای کې تختلیفونونه اختلام کوو نوفهجا زی کوم الله بټولو ته جزه او بد لوررکې کوم ب نخکو بل دا چېته پی سلو کا بیا نه هم په مز دی کې د ما پاغسه سره انزل الله چې نازل کړيدي الله تاله والله ت ت او تا بدارېمه کوه او هو هم ما انزل الله إعل نو ګرع د پیغمبر ته تعلیم ورکې چې دي نظان ساته د دې کوشش نه لږه تا ختا کی نو پیغمبر نشي ختا کوله خدا الله جل جلاله دې امت توئ ائی اپ تینو کا ان یعرضو دا چې تا واړی وَاحْذَرُ أُمَيْرَ قَدْ يُنَافِتِنُكَ أَنْ, أن يُعْرِضُوا كَذَلِكَ وَلَيْتَ لَرَا عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دُبَازِ احْكَامَاتٌ أَنْزَلَ اللَّهُ جَنَازِلَ كِرِتِ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْكَ تَاتَا فَيَنْتَوَلَّوْكَ جَرِتِ أَرَاضُكَ فَأَلَمْ فَسَيَكِنُكَ فَأَلَمْ فُعْلَمَ أَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ يَكِنُ نِرَادُ اللَّهِ تَعَالَى ایو سی به دا چور صحی دیته عذاب به بعضی دونو بهم په سبب د بازو گناهونو د دوی وا ان کثیر منهم یکن نغډر د دینه لفاسقون لخرجون عن طاعت الله وتنكيد حکم د الله تعالی نا اپ حکم الجاهلیت یبون اپ حکم الجاهلیت عیا فیصل د جاهلیت یبون, یبون, یبون, یبون دی و حکم جاهلیت سره الیکه كل حکم مخالف ما انزل الله ورسوله هر هغه حکم خلاف ما انزل الله وسنته رسول چه مخالف وي دا هغه شی چې کوم الله نازل کړی دی او حکم د نبی اسلام د حدیث ته مخالفت دی دا حکم د جاهلیت دی كل حکم خلاف ما انزل الله وسنته رسوله فحکم الجاهلیت پسلې د جاهلیت یبغونه دی لټي ومن احسن سوګ د ډېر خسته من الله د الله تعالی نه حکما فحکم کې ك... الله ټوله حکما تهست دی د انسان لپاره په دنیا هم خیر دی د قبر هم خیر دی د آخرت هم خیر دی د وړو کې د پرم خیر دی چې کوم حکم الله دی لوري د پرمو د بډا د پره د ځوان د پره په هر زمانه کې د هر چا لپاره الله په احکاماتو کې خیر دی او د غي د دی وَمَنْ احسانو مِنَ اللَّهِ سډ ډیر خسته من الله, اللَّهِ تَالَنَا لَكَ فَحُكَمًا فَحُكَمًا فَحُكَمًا د الله تعالانه حکومن په پصله کې حکومن په حکم کې په حکې شری کې ل کا من داقوم خو یقین په کار دی چې کله د انسان یقین مضبوت شي چې د الله پهقاماتو کې زما د پره خیر دی چې کلی کې د جوړه شوه نو بس د بیا په شرید باندې عملو سان شي نو اصل یقن دی لیکن په پونیازبانی انسان زیږه ور ازانوشي د دوه کسان دو یو جماعت مې د ولادي او موزکی شپه يوم کلمه ویل لبل مليو بیغه او د شپه الله ته درګي داسو وجه را یقین ده یو یقین مضبوط شوی دا کی د جوړ شوی دا چې په دین کې جماعت د دنیا د قبر د ده اخرت کامیابی دا اذبل یقین کې کمزوري د مومن ده کې کمزوري دا د دې وجنه چې د کم کې کمزوري د ګناډا اورځنه کې تاسوسته او چې رجا یقین مضبوط ته انو هغه پنیکه باندې په ډاډ ورزي او د ګنا نه ځان بچ کی و ومن احسن سوک دد خرستا من الله تعالی حکما فحکم کی اول قوم دا کوم د پاره یو کینو نا چیکن لري الله په حکما تو باندې بس نو دا پدې